Colț Alb de Jack London Aceasta este înregistrare lecturaudio.ro Partea 4. Capitolul 4 Moartea care atârnă de gât Mit frumosul îi desfăcu lanțul de la gât și se dădu înapoi. De asta dată colț alb nu mai atacă imediat. Rămase liniștit, cu urechile ciulite, atent și curios, supraveghin cu grijă ciudatul animal din fața lui. Nu mai văzuse până atunci un asemenea câine. Tim Cannon îl împinse pe bulldog, mormăindu-i. Pe el! Animalul înaintea legându se spre centrul cercului, țeapăn, chinuit și stângaci. În cele din urmă se opri, clipind către alb. Mulțimea pornit să strige, Pe el, Ceroc! rupe l Ceroc! Înghită-l! Dar Ceroc nu părea prea dormit să se bate. Întorse capul și clipi spre oamenii care strigau, dând vesel din ciotului de coadă. Nu era frică, ci doar lene. În afară de aceasta, nici nu-și dădea seama că trebuie să se bată cu câinele din fața lui. Nu era obișnuit să se lupte cu un soi de câine ca ăsta și aștepta să-i se aducă cel adevărat. Tim Cannon intră în cer și se apleca asupra lui Ceroc, mângâindu-l pe grumaz cu mâinile care se frecau de firele de păr, împingându-l înainte cu mișcări line. Toate acestea erau demnuri iar efectul lor era ațățător, pentru că Ceroc început să mârâie încet din fundul gâtlejului. Era o legătură între ritmul mărâitului și mișcările pe care omul le făcea cu mâna. Mărâitului se sui în gât odată cu punctul culminant al fiecărei mișcări înainte și se potolea pentru a începe din nou odată cu mișcarea următoare. Sfârșitul fiecarei mișcări dădea accentul ritmului, mișcarea terminându-se brusc de cum izbucnea mărăitul. Lucrul acesta nu rămase fără efect asupra lui colț alb. Părul început să-i se ridice pe ceafă și pe grumaz. Tim Kenan mai împinse pentru ultima oră câinele și se dă înapoi. Avântul care îl împingea pe ceroc înainte stingându-se, câinele continuă să înainteze din propria lui voință, gonind iute cu picioarele crăcănate. Atunci lovi colț alb. Îi un strigă de admirație. Străvățuse distanța mergând mai degrabă ca o pisică decât ca un câine, și cu aceeași iuțeală de pisică sfurte cu dinții sărim în un Buldogul sângera din apoi a urechii, din rana de pe ceafa lui groasă. Nu dădu niciun semn, nici măcar numărâi, ci se întoarse și o porni după colț alb. Tot ceea ce se petrecea de ambele părți, iuțeala unuia și perseverența celuilalt, ațățară patim în mulțime și oamenii se porniră să facă noi rămășaguri și să le urce pe cele încheiate. Iară și iarăși colț alb sărea ca și se depărta neatins. Iar ciudatul lui dușman îl urmărea fără o prea mare grabă, nu prea încet, dar ferm și hotărât și cu intenții precise. Metoda lui urmărea un scop, să facă ceea ce își pusese în gând, ceva de la care nu putea abate nimic. Tot ce făcea el, fiecare acțiune a lui purta semnul acestui cel pe care îl urmărea. Colț alb era uluit. Nu mai văzuse niciodată un asemenea câine. Nu avea păr pe el, era moale și sângera ușor. Nu exista un înveliș gros de blană care să zădărnicească mușcătura lui colț alb, cum se întâmpla adesea cu câinii de același soi cu el. De câte ori lovea, colții se înfigeau ușor în carnea care ceda, în timp ce animalul părea că nu e în stare să se apere. Și mai era ceva care îl zăpăcea. Nu scotea niciun strigăt, așa cum se obișnuise el cu ceilalți câini cu care se bătuse. În afară de vreun mărâit, câinele își îndura chinul fără murmur și nu șovăia nicio o clipă în urmărirea lui. Nu înseamnă că Ceroc era încet, dar oricât de iute se întorcea și se răsucea el, nu-l nimerea niciodată pe colț alb. Ceroc era și el uluit, nu se luptase niciodată cu un câine de care să nu se poată apropia. Întotdeauna ambii adversari doreau să se apropie, dar aici era un câine care se ținea la distanță, zopăind și ferindu-se când într-o parte, când într-alta și când își înfigea colții în el, nu-i ținea, ci dădea drumul pe dată, țâșnind din nou în lături. Colța nu putea însă să ajungă la partea moale de dedesubtul gâtului. Buldogul era prea scurt, iar fălcile lui masive erau o apărătoare în plus. își țâșnea iute și apoi se retrăgea neatins, în timp ce rănile lui Ceroc se înmulțeau. Capul și gâtul erau sfâșiate și sfârtecate. Sângera din plin dar nu părea că s-ar pierde cu firea. Își continua urmărirea greoaie, deși odată, derutat pentru o clipă, se opri un loc, clipind spre oamenii care priveau, dând din ciotul lui de coadă un semn că era dispus să se bată. În acea clipă, colțaul se la el, apoi sări deoparte, sfurtecând în viteză rămășița sfușiată a uneia din urechi. Cu o ușoară urmă de mânie, Ceroc relou urmărirea, mergând înăuntru cercului pe care îl descria colț alb și străduindu-se să-i apuce gâtlejul în strânsoarea lui ucigătoare. Colț alb scăpă de buldo ca prin urechile acului și când colț alb, răsucindu-se brusc, scăpă de primejdie sărind în partea opusă, se auziră strigăte de laudă. Timpul trecea. Bolț alb continua să țopăie, furișându-se și răsucindu-se, sărind înainte și înapoi și lăsând răni tot mai multe pe trupul dușmanului. Iar buldogul continua să-l urmărească cu o siguranță înverșunată. Mai devreme sau mai târziu își va atinge țelul, acela de a izbuti să-l prindă în strânsoare care îi va aduce victoria. Între timp răbda toate chinurile pe care celălalt îi le provoca. Urechile lui mari erau fâșiuțe, ceafa și umerii îi erau sfâșiate în douăzeci de locuri, până și buzele erau spintecate și sângerau. Toate acestea pricinuite de mușcăturile ca fulgerul care îi depășeau posibilitatea de a le prevedea și de a se păzi de ele. Colț alb încercase din când în când să-l răstoarnă pe ceroc, dar diferența de înălțime era prea mare. Ceroc era prea îndesat, prea aproape de pământ. Colț alb în măsura cu șiretricul lui. La o întoarcere și un ocol iute de-a lui, îi se i se ivi prilejul. Îl prinse pe ceroc cu capul întors, când acesta se răsucea mai încet. Umărul îi era expus. Colț alb se arunca asupra lui dar era mai înalt decât celălalt și când lovi cu putere, se trezi peste trupul dușmanului. Pentru prima oară în istoricul luptelor lui, oamenii îl văzură pe colț al pierzând pământul de sub picioare. Trupul lui descrise o jumătate de salt mortal în aer și ar fi căzut pe spate dacă atunci când era încă în aer, nu s-ar fi răsucit ca o pisică în sforțarea lui de a cădea cu picioarele pe pământ. Așa cum căzu, se lovi într-o parte. În clipa următoare era în picioare, dar în aceeași clipă colțelui Ceroc se încleștară în gâtelejul lui. Nu îl înhățase bine, pentru că nimerise prea jos spre piept, dar Ceroc ținea drabă. n Colțalul sărind picioare și se zmuci sălbatic în sus și în jos, încercând să se scuture de trupul buldogului. Îl scotea din fire această greutate care a târna, trăgându-l în jos. Îi încătușa mișcările, stânjenindu-l. Părea o cursă, și toate instinctele lui se împotriveau și se revoltau împotriva ei. Era o revoltă plină de mânie. Timp de câteva minute păru mintidea de binele. Izvorul vieții din el îi apăra acum făptura, voința de a exista ce să lășuia în trupul lui, se ridica vigilios. Îl stăpânea această simplă dragoste carnală de viață. Toată inteligența îi pierise, ca și cum norma și-a avut creier. Judecata era zdruncinată de dorința arba cărni de a trăi și si de a se mișca, de a se mișca cu orice preț, de a continua să se miște, pentru că mișcarea era manifestarea existenței lui. Se rotea mereu, fără încetare, zvârcolindu-se pe loc, întorcându-se și si răsucindu-se, încercând mereu să scuture greutatea de 50 de funzi care i-a de gâtlej. Bulldogul se mulțumea doar să-l țină strâns. Uneori, rar, izbutea să atingă pământul cu picioarele și să se împingă pentru un moment în colț alb. Dar în clipele următoare pierdea pământul de sub picioare și era târât în vârtejul unuia din rotocoalele nebunești pe care colț alb le descria. Ceroc se făcu una cu instinctul din el. Știa bine că făcea exact ceea ce trebuia și simți un fior de plăcere. În asemenea, clipe închidea chiar ochii și, vrând nevrând, se lăsa aruncat într-o parte și în alta, fără să se închisească cât de puțin că ar putea fi rănit în felul acesta. Așa ceva nu mai avea nicio importanță. Strânsoarea era totul și el strângea. Colț alb nu încetă decât atunci când simți că nu mai poate de oboseală. Era cu neputință să mai facă ceva și nu mai pricepea ce se întâmplase. Niciodată de când lupta, nu-i se întâmplase așa ceva. Câinii cu care se mai bătuse nu se luptau așa. Cu ei se mușca, se sfârteca și se fugărea. Mușca și el, sfârteca și fugea. Zăcea aproape pe o parte, gâfâind. Strângând fără să-i dea drumul, Ceroc îl trasă spre el, încercând să-l întoarcă pe partea lui. Colț alb se împotrivi și simți cum fălcile își mută strânsoarea, dând drumul ușor și încleștându-se din nou, crestând încet cu colții. Fiecare mutare apropia strânsoarea de gâtleji. Sistemul buldogului era să țină ceea ce apucase și să caute să pătrundă mai mult, ori de câte ori Colțalb stătea liniștit. Când Colțalb se zbătea, Ceroc se mulțumea doar să țină cu dinții. Ceafa bombată a lui Ceroc era singura parte a trupului acestea la care puteau ajunge dinții lui Colțalb. Îl apucă de capătul cefei, acolo unde Ceafa ieșea dintre umeri. El însă nu cunoștea sistemul acesta de luptă al crestatului cu dinții și nici lui nu erau făcute pentru așa ceva. El spinteca cu colții și sfâșia cu mișcări convulsive ca să-și poată face loc. Apoi o schimbare a poziției lor îl întoarse. Buldogul izbutise să-l răstoarne pe spate și continua să atârne de gâtul lui. Era peste el. Colț alb își arcui picioarele dinapoi ca o pisică, scormonind cu labele în burta dușmanului de deasupra lui. Începu să zgârie, sfâșiindu-l cu mișcări prelungi. De bună seamă că i-ar fi scos măruntaiele lui Ceroc dacă acestea nu s-ar fi răsucit iute pe loc în jurul punctului pe care îl ținea strâns, trăgându-și trupul de lângă colț alb și așezându-se în unghi drept. Nu exista nicio scăpare din această strânsoare. Era ca însuși destinul, la fel de plecată ca și el. Suia încet spre vena jugulară, îl mai salva pe colț alb de la moarte numai pielea care îi atârna la gât și blana deasă care îl acoperea. Acestea se făceau ghemotoc în botul lui ceroc și aproape că zădărniceau strânsoarea colților. Dar, bucată cu bucată, ori de câte ori avea prilejul, ceroc apuca cu gura tot mai mult din piele și din blană. Urmarea fucă încetul cu încetul, îl sugruma pe colț alb, care răsufla tot mai a nevoie pe măsură ce timpul trecea. Se părea că lupta se apropie de sfârșit. Susținătorii lui Cerroch erau triumfători și ofereau șanse ridicole. Și în aceeași măsură erau deprimați susținătorii colț Colțalbi. Ei refuzau rămășagurile de 10 pentru 1 și 20 pentru 1, deși unul dintre ei se arătă destul de pripit ca să încheie o prinsoare de 50 pentru 1. Acesta era Zmit frumosul. Făcu un pas în arenă și l-arătă pe Alb. Apoi început să râdă bat jucăritor și disprețuitor. Lucrul acesta își produse efectul dorit. Colț turbă de furie, își adună ultimele puteri și se ridică. Și pe când se zbătea în jurul arenei, cu cei 50 de funze ai dușmanului său atârnându-i mai departe de gât, mânia îi se prefăcu în spaimă. Izvorul de viață din el îl stăpâni din nou și inteligența dispăru în fața voinței cărnii lui de a trăi. De jur împrejur și iar și înapoi, potignindu-se, căzând și ridicându-se, ba chiar înălțându-se din când în când pe picioarele din apoi și ridicându-și dușmanul de la pământ, el se lupta zadarnic să scuture moartea care i-a târnat de gât. În cele din urmă căzu, rostogolindu-se pe spate, sfârșit. Iar buldogul își mută repede strânsoarea, pătrunzând mai mult crestând tot mai mult carnea împăturită în blană și sugrumându-l pe colț alb mai tare ca oricând. Izbucnire roptă de aplauze pentru un vingător și multe strigăte de ce rog, ce rog! Acesta le răspunse din puternic din ciotul lui de coadă. Dar strigătele aprobatoare nu l distrăgeau de la ceea ce făcea. Între coadă și fălcile lui masive nu exista nicio legătură. Coada putea să se miște, Fălcile continuau să cumpli ta strânsoarea gâtrejului lui Colțal. În aceste clipe, ceva atrase atenția spectatorilor. Era un clinchet de clopoței. Se auziră strigăte de dogmușeri. Dogmușerii sunt vizitii ai sănilor trase de câini. Toți, în afară de zâmbit frumosul, priviră speriați, cuprinși de frica poliției. Văzură în susul pârtiei și nu în jos o samie cu doi oameni, trasă de câini. Era limpede că veneau dinspre pârâu, unde fusese într-o călătorie de prospecție. La vederea mulțimii, opriră câinii, se apropiară și se vârâră printre oameni, curios să vadă pricina agitației. Dogmușerul avea mustață, dar celălalt, un om mai tânăr și înalt, era ras, fața era trandafirie din cauza pulsației sângelui și a goanei prin aerul înghețat. Colț alb încetase, de fapt, lupta. Din când în când mai opunea rezistență cu mișcări convulsive, dar zadarnic. Nu mai putea să tragă decât puțin aer în piept și puținul care îl mai trăgea scădea sub încleștarea nemiloasă care se strângea tot mai mult. Cu toată armura lui de blană, vena mare de la gât i-ar fi fost de mult despicată dacă, atunci când îl înhățase prima oară, buldogul nu l-ar fi apucat prea de jos, adică de piept. Îi trebuise mult timp lui Cero ca să-și mute în cleștarea mai sus și lucrul acesta făcuse ca fălcile să-i se încurce în blană și în cutele pielei. Între timp, bruta josnică se trezise în zmit frumosul, punând stăpânire și pe bruma de judecată sănătoasă pe care o mai avea. Când văzu că ochiul lui colț alb încep să sticlească, știu fără greș că lupta era pierdută. Atunci se dezlănțui, sări la colț alb și începu să-l lovească cu sălbăticie, izbindu cu piciorul. Din mulțime se auziră șuierături și strigăte de protest, dar atâta tot. Și pe când se petreceau cele de mai sus, iar zmit frumosul continua să-l lovească pe colț alb cu piciorul, în mulțime se produse mișcare. Unul din noi veniți, cel care era mai înalt, își făcea loc dând din umeri în stânga și în dreapta, fără nicio ceremonie sau blândețe. Când pătrunse în arenă, Zmir frumos era tocmai pe cale să lovească iarăși. Toată greutatea îi era pe un singur picior și se afla într-un echilibru nestabil. În acea clipă, pumnul noului venit îi dădu o lovitură zdrobitoare în plină față. Piciorul lui Zmit Frumosul pierdu pământul de sub el și trupul părucăi se înalță în aer, sucindu-se înapoi și căzu în zăpadă. Noul venit se întoarse spre mulțime. Lașilor strigă el: bestice sunteți!” Era cuprins de furie, o furie sfântă. Când fulgerau mulțimea, ochii lui cenușii păreau metalici, ca de oțel. Zmit frumosul se ridică și veni spre el, zmiorcăind ca un laș ce era. Noul venit nu înțelese nu știa că de jos nici lași era și crezu că vine să se bată. Așa că strigându-i, Bestie! îi trânti un pumn, dându-l pe <trui> cap cu a doua lovitură aplicată în față. Zmit frumos o găsi cu cale că zăpada era locul cel mai sigur pentru el și rămase întins acolo unde căzuse, renunțând la orice sforțare de a se mai ridica. Matt, hai și dă-mi o mână de ajutor! Îi strigă noul venit dog mușerului, care îl urmase în arenă. Cei doi oameni se aplecar asupra câinilor. l îl apucă pe colț alb, gata să-l tragă atunci când fălcile lui Ceroc îi vor fi dat drumul. Tânărul se strădui să-i le descleșteze, apucând fălcile buldogului cu mâinile și încercând să-i le desfacă. Zadarnic însă. Și pe când trăgea, zmucea și răsucea trupul câinelui, continua să strige cu fiecare respirație de-a lui BESTIILOR CE SUNTEȚI! Mulțimea a început să se neliniștească și unii protestară chiar că li se strică petrecerea, dar noul venit îi făcu să tacă atunci când își ridică pentru o clipă capul de la locul lui, aruncându-le o privire pătrunzătoare. Bestile dracului!" explodă el în cele din urmă și își reluă treaba. Degeaba, domnule Scott, așa nu-i poți desface!" zise Matt în cele din urmă. Se oprire amândoi și priviră la câinii încleștați. Nu sângerează prea tare!" constată met. Nu s-a curățat încă. Dar poate să moară în fiecare clipă, îi răspunse Scott. Uite, vezi, a intrat cu dinții și mai adânc. Agitația și teama tânărului pentru colț alb creștea. Îl izbi pe ceroc în cap cu sălbăticie, odată și încă odată. Acesta însă nu și desfăcea fălcile. Dădea din ciotului de coadă, arătând astfel că înțelegea rostul lovitorilor dar că se știa în drept și că nu își făcea decât datoria ținând strânsoarea. Nu vrea nimeni să ne dea o mână de ajutor!" strigă scot cu disperare spre mulțime. Dar nu se oferi nimeni. Un schimb începură să-l aclame sarcastic, acoperindu-l cu o proaie de sfaturi date în bătaie de joc. Trebuie să găsești o pârghe!" îl sfătuie Celălalt întinse mâna la tocul de la brâu. Trase revolverul și încercă să împingă țeava între fâlcile buldogului. Împinse, împinse cu putere, până ce se auzi clar scrâșnetul dinților încleștați pe oțel. Amândoi oamenii stăteau în genunchi, plecați asupra câinilor. Tim Cannon intră în arenă. Se opri lângă Scott și l atinse pe umăr zicându-i pe un ton amenințător. Nu-i rupe dinții străine!" Atunci am să-ți rup gâtul!" replică Scott. Continuând să împingă și să-i desfacă fălcele cu țeava revolverului. Nu-i rupe dinții, îți spun. Repetă cel care umbla cu uite popa nu e popa, pe un ton mai amenințător decât înainte. Dar dacă urmărea să-l impresioneze, nu-i zbuti. nu-și încetă eforturile, deși privi în sus cu răceală și întrebă: Al e câinele. Acesta scoase un mormăit. Uh -huh. Atunci făte încoace și desfăi strânsoarea. – Bine, străine, mormăi celălalt împărătat, pot să spun doar că eu nu am făcut treaba asta și nu prea văd cum am să desfac. – Atunci carăte de aici, fură răspunsul, Și nu mă mai bate la cap. Am treabă. Tim Cannon continuă să stea plecat asupra lui, dar Scott nu-i mai dădea nicio atenție. Izbutise să vâră între fălci într-o parte și încerca să o scoată pe partea cealaltă. Odată treaba asta făcută, apăsă cu blândețe și cu atenție, desfăcând câte puțin fălcile, în timp ce Matt trăgea încet, încet, gâtul schilodit al lui colț alb. Stai să-ți iei câinele!" se auzi ordinul lui Scott, care nu îngăduia împotrivire în potrivire proprietarului lui Ceroc. Acesta se aplecă ascultător și l-apucă în pe Ceroc. Acum!" anunță Scott, opintindu-se pentru ultima dată. Câinii fură despărțiți, bulldogul zbătându-se cu putere. Ial de aici!" porunci Scott și Tim Cannon îl târâ pe ceroc înapoi în mulțime. Colțal făcu câteva sforțări zadarnice să se ridice. Izbutie odată să se pună pe picioare, dar era prea slab ca să se poată ține și căzu afundându-se în zăpadă. Ochii erau pe jumătate închiși și sticloși. Folciile îi erau desfăcute, iar limba i-a târna printre ele plină de noroi și moale. Arăta ca un câine ucis prin strangulare. Matt îl cercetă. E aproape curățat," zise el, dar mai respiră." Zmit frumosul se ridică și se apropie să se uită la colț alb. Matt, cât face un câine bun de sane?" întrebă Scott. Dogmușerul, care ședea încă în genunchi, a plecat asupra lui colț alb, socotie o clipă, apoi zise. 300 de dolari! Și cât face unul care e mai mult mort decât viu, așa cum e ăsta?" întrebă Scott, atingându-l pe colț alb cu piciorul. Jumătate!" dog dogmușerul. Scott se întoarce spre Zmit Frumosul. Ai auzit, domnule bestie?" O să iau câinele și o să-ți dau 150 pe el." Scoase portofelul și îi numără hârtiile. Smith frumos își puse mâinile la spate, refuzând să se atingă de banii oferiți. Nu-i de vânzare," zise el. Ba, cum de nu?" îl asigură celălalt. Și-l cumpăr eu, ține banii, câinele al meu." Smith frumos, ținându-și încă mâinile la spate, început să se dea înapoi. Scott sări la el, ridicând pumnul să-l lovească, Zmit frumosul se ghemui, înainte ca lovitura să fi pornit E dreptul meu, scânci el Ți-ai pierdut dreptul la câinele ăsta, se auzi răspunsul Ai de gând să primești banii sau te pognezi din nou? Bine, se grăbi să răspundă Zmit frumosul cuprins de frică Dar să știi că iau banii silit, adăugă el Câinele ăsta face o avere, n-am să mă laș jefuit Orice om își are dreptul lui Întocmai!" zise Scott înmânând i banii. Orice om își are dreptul lui, numai că tu nu ești om, ești bestie." Așteaptă până mă întorc eu la Dawson," amenință Zmit Frumosul. Te dau pe mâna justiției." Dacă îndrăznesc să deschizi gura când te întorci la Dawson, atunci am să fac să te dea afară din oraș. Ai priceput?" Zmit Frumosul răspunse cu un mormăit. Ai priceput?" Tună celălalt cu o furie neașteptată. Ă, da! găimă zmit frumosul, trăgându-se înapoi. Da, și mai cum? Da, domnule, mormăi zmit frumosul. Păzea, mușcă! Trigă cineva și îi în hoho de râs. Scopă-i întoarse spatele și se duse să dea o mână de ajutor dog mușerului care avea de lucru cu colța. Unii începură să plece, alții stăteau în grupuri, privind și discutând. Tim Kenan intră și el în vorbă cu cei dintr-un grup. Cine e mutra asta, întrebă el. Widon Scott," răspunse cineva. Și Cine dracu e Widon Scott, mai întrebă Kenan. Oho! Oh, oh, ăsta e unul dintre specialiștii ăia grozavi în mine, are trecere pe la toți grrangurii. Dacă nu vrei să ai încurcături, atunci întinde-o din fața lui, Atâta spun." E bine cu toate autoritățile. Comisarul Aurului e bun prieten. Ah, M-am gândit eu că trebuie să fie cineva în gână stăpânului Ceroc. de am nici nu l-am luat repede de la început."